Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Baca lah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akramu alladhi allama bilqalam Allama al-insana ma lam ya'alam Bacalah, dan Tuhan mula yang maha pemurah Yang mengajar manusia dengan perantaan kalam Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Kalla' innal insana layatgha Arra'a mustaghna Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmulah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? seorang hamba, ketika dia mengerjakan sholat. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil tolongannya untuk menolongnya. Kalau kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.